Rugăciune Doamne, eu nu ți-am cerut prea mult, nici tu nu mai pus în situația de a-ți cere. Mi-ai lăsat destulă sănătate ca să te uit și, ca să fiu tânăr, destulă putere. Aproape că n-aș voi nimic pentru mine, nici măcar să fie ieftine căldura și făina. Dar o favoare parcă ți-aș cere. Mai dă-mi o vacanță în Bucovina. Și nu mi-o da mâine și nici poi mâine, nu mi-o da când o caut cu sângele. Dă-mi-o când auzi că e ultima oară, dă-mi-o înainte de stingere. Din dornă arini până în șar, iarba crudă de clopo de pudna să se înfioare. Eu aici m-aș topi în pământ lângă Ștefan și numele lui poartă-l țara cea mare. Și alte pretenții nu am de la viață, spre poftele sângelui și ale cărnii. Crai nou să se audă prin ploaie cântându-mi din turnul cel palid de la vatra dornii. Mai dăm o vacanță, pe ultima dămio o pe aceea ce de final o răstoarnă. Să atârne de cer bucovina văratecă, iar eu să mă sting în lumina sălbatică și apoi să se pună pe iarnă. Mai dăm o vacanță, să nu stric cu vorbe. Curat să o trăiesc, ochii mei să o respire, să-mi iau și băiatul cu mine, să-i dau iubirea de bucovina ca moștenire. Nu candidez pentru scaune înalte, nu mă doare de temenele ridicole splina. Atât mai doresc de la viață. Vacanța finală, să mi se întâmple în bucovina.